В цей час танцівники зламали коло і почали в дивний спосіб вихилятися кожен окремо. Багатя яскраво їх освітлювала, і я вразився із тих загадково і прицікаво спотворених облич, що їх вихоплювало із темряве світло. Перекошені, з виріченими очима, розтуленими ротами, заюшені потом, несамовито надихнуті, витягнуті, сплюснуті – Сповнені самозабуття, нестримного шалу і захоплення. В ряди годи вони видавали із себе крики, зойки, стогани, верески, виття. Трубіць, скавчання, скімлення. Кілька жінок уклякли на землі і заголосили в піеті, ламаючи пальці над головою, ніби при ляменті. Ніби відчували кінець світу і сподівалися на нього. Картина була разюча і приголомшуюча. Микита завершив молитву, встав на ноги і сказав голосно, але без крику. «Плачте, діти, бо плаче вся земля. Плачте, постячись душею своєю, бо є час плакати і час сміятися. Час позусталий короткий». А хто плаче, буде як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться. А хто цього світнім користується, то ніби й не користується, бо минає стан світу. А я хочу, щоб ви безклопітні були. І на те слово одні заплакали і заламентували, а інші засміялися і зареготали. І так дивно і дико змішалися плач та сміх, що в мене мороз шкірою прийшов. Одні рвали на собі волосся і посипали зимою голови, інші на них показували пальцями і реготали, одні бились у корчах плачучи сміху, а інші довкола них пострибували і хихотіли». Тоді скочила на ноги Марта і завищала так різко й пронизливо, ніби засвистав, як опідається в одній байці соловій розбійник. Аж здалося мені, хтось забив мені у вуха по цвяху. І так закричала на всю горлянку. Перестаньте, перестаньте, немає сили в мене більше цього терпіти. І всі раптом заумерли, ніби перетворились у чорні соляні стовпи. І нарушно стояли якийсь час тільки вогни гоготіло, викидаючи вгору великі, їдкі і пожерливі язики. І тріщали, стріляючи іскрами дрова їх мис, відтак величезна тиша прийшла на острів. Я й сам відчув, що у мене заклякло тіло, щоби сили і пальцем кивнути. Та й сама Марта застигла, ніби витисана з дерева, і ніби витисані з дерева стояли уломні та почварні. Дивоглядний сад ідолів. І вогнені язики затанцювали на всіх оцих раптово померлих лицях порожніми зіницями, із подуп'ялими тілами і порожніми черепами. Всі-всі мертві і Микита, що так само завмер, і його учні свічі, що догоряли, і я, і Созонд, всі-всі мертві, бо холодний подих пройшов у нас головами і обіяв лиця нашим тлінним духом, і той тлінний дух увійшов у кожного і посіяв своє жахке насіння. Микита схитнувся і пішов із горбка просто до нас за коцюблих. «Не судіть отці цих людей, – сказав напрочуд м'яко, – бо вони нещасні. Не судіть і мене, бо я не менш нещасний, дивіться!» І він підняв подола своєї хламиди, показуючи ноги свої. І ми жахнулися. Були ті ноги покриті темними виразками, і в тих виразках копошилася черва, як світилася. Я перекинув поглядом на Микитини лице і тільки тепер збагнув, чому осяювала його голова. Борода і волосся були повні тієї ж черви, і це не обличчя Микити, і не його голова світилася, а саме,